Seguim aquí al 107.2 de l'FM, amb el dia d'avui, 13 de desembre, doncs, seguint l'actualitat d'aquesta jornada de consulta popular, però, però anem fent aquestes pauses doncs, convidant a la General d'estudi perquè ens doni la seva opinió sobre el, el dia d'avui i aquesta iniciativa popular. I tenim a Josep Maria Tofa, l'historiador local. Benvingut al nostre programa. Hola, què tal? Què tal com estem? Molt bé, molt bé. Doncs, com valores el dia d'avui, aquesta iniciativa que, que ha sorgit? Molt bé o molt, molt positiva. i ja, a primera hora que hem de matí pues, ja hi ja ha anat a votar. Sí I crec pues, que aquesta consulta és una manera més pues, que tenim de manifestança. bé ens podem manifestar pues, o bé al carrer amb una manifestació o bé ens podem manifestar a través d'una recollida de firmes,c pues, pues, també a través d'un referèndum eh, no és vinculant com pode ser les altres maneres de manifestar-. Pues, sempre que, que podem dir el que opinem eh, en qualsevol tema, pues, benvingut sigui. No? Ah, al llarg de, dels últims anys, doncs, ah, Tiana, ja sabem que és un, és un poble que, que la gent participa bastant en qüestions de, de votacions, en eleccions concretament em refereixo, però no sé en el dia d'avui com, com preveus que, que estarà la participació, una dada doncs, important? Home, si mirem des del punt de vista històric... Eh... Tiana, amb tots els elements, toma pues, una mica el tema nacionalista i així, ha sigut molt participativa, no només en eleccions, eh? sinó pues, en, en temes pues, que sempre que parla pues, de la nostra identitat nacional. Jo, independentment del resultat i així, jo crec que sigui, sí, com, com altres vegades, Tiana pues, participarà. El que passa que és un tipus de, de consulta que no tenim estadístiques anteriors, no? Clar, qual, no podrem comparar. Amb el qual cosa, què serà bo? No, no podem comparar pues, si una participació d'un 30% és bona o és dolenta, o és bona o dolenta, un 50%, no? Si més no... Tenint en compte, a més a més, que és una, un tema no vinculant, no? O sigui aquest aspecte, doncs, el, potser el no ser vinculant, però doncs, tampoc hi ha gent doncs, que no es manifesta per aquesta raó. No, no ho sabem. Eh? A l'Ens damunt, em sembla han aconseguit el 40%. Eh... Bé, bueno, a l'Ens damunt recordem que és la, la que ha tingut la seva iniciativa. Per això. Ha tingut potser això amb els, els vilatants d'Arenys de, de, de Montse ho van agafar, potser com una cosa molt més, més seva, a part de, de tot el tema, el ser el primer poble en Catalunya i així, doncs, jo crec que tant, és una, una molt bona participació la d'Arenys, i i bueno, ojalà pues, també pues igualar-la pues, pues, aquí Tiana, no? uh -huh. en el dia d'avui, doncs, parlant en les diverses persones que, que estan participant i que es, es veuen vinculades i, i volen donar el seu recolzament, sembla que, que tothom vol fer com una vista enrere, vol fer una valoració històrica d'aquesta jornada d'avui, doncs, precisament en comparació de la lluita per la llibertat, etc, etc, no? De Bueno, tots aquells referendums i sinquès estan fent com ens han preparat ens ara pues, tota tot, tot aquesta mena i aquesta gran quantitat de pobles i sembla pues, que ja s'hi comença a preparar la la ciutat de Barcelona o així. Home, és, és un tema històric. Uh -huh. <ríe> Tant, no? És un tema, pues, dins de eh, que no té una fórmula molt abans que, mi, que mirem, no, no té caps que cap, cap altra vegada que s'haxi fet en tota la història de Catalunya, no? però un tema normalment no ho és. Uh -huh. eh? I, I més a més, tenint en compte que amb una iniciativa que es pode sortir privada, amb diferents entitats que s'hi formen, indudablement, pues, d'aquesta gent privada, o sí pues, lògicament, pues, tenen un, un sentiment polític, un sentiment independentista pues, a través pues, de la gent pues, suposo, pues, que suposo que l'organitza, no? però vaja, eh, això és... és, és és, és, és únic eh, actualment, penso jo, en la, en la història de, de Catalunya. No? Ah, I també doncs, donat i provocat molt per al moment històric que vivim, no? o sigui, el moment eh, de la nostra societat, de les relacions amb el govern central, etcètera, etcètera. I... Bé, aquesta, aquesta relació sempre, amb els seus altibaixos o xins, la, la, ja, ja passava la segona república va passar primers de setles sempre, sempre ha sigut sempre ha sigut uh, més del mateix eh? vull dir, sí? Sí, sí? no veiem sí, massa sí. canvi? no, no, no, no. <laughs> anem a veure aquí aquí a Espanya eh? ens, ens podem plantejar que hi hagi un, un estat centralitzat un estat autonòmic un estat federalista o independentista no? vull dir si el, si el passa a l'autonòmic no, no l'accepten no volen sortir del centralisme, pues imagina't l'última última eslao què se la independentista, no? Sí, eh pues és, bueno, és totalment Sí, ja no accepten el primer pas uh -huh. eh, ho veiem, ho veiem doncs, en, en qualsevol mena de, de, de pas que, que vol fer Catalunya, l'Estatut de Catalunya tu fixa't que impugna l'Estatut de, de, de Catalunya i no, i no els, els altres estatuts que molts articles són iguals és curiós, no? <ríe> bueno, és una realitat eh? uh -huh. a, a més al... i després a mi ho hauria fet més sí. amb això del, del d'això de l'Estatut, la Constitucionalitat o no del, del, de l'Estatut, també m'hauria fer una reflexió més, i jo dubto, de la Constitucionalitat del Tribunal Constitucional. Eh? O sigui, és que jo, no sóc jurista, però amb la seva composició, amb, la, amb una composició política, una composició que no deixen renovar, tota la situació actual del Tribunal Constitucional em pregunto jo, és constitucional aquest Tribunal Constitucional que tenim, no? Vai. Home, al llarg del dia d'avui, com dèiem, amb la gent que parlàvem ha sortit diverses vegades el tema de, de, doncs, el qüestionament, no? De, de, sí, sí, sí. D'això que s'espera tant que és la sentència del Tribunal Constitucional, no? no. no? Jo no sí, sí, jo estic qüestionant... El... El, el, propi, el propi tribunal, de, de, no? tribunal. Sí. Si actualment tal com teníem un tribunal constitucional si és, si és, si és constitucional no? o sigui, i tant que, que, que depengui la sentència d'un tribunal constitucional de la composició política dels juzgues pues, deixa molt de desitjar eh, com moltes altres coses pues, que pot haver-hi pues, de l'evolució de la justícia a Espanya no? uh -huh. un cas que no té res a veure pues, per exemple amb, amb les sentències i amb tot això que hi ha ai, a Espanya sempre ha hagut un petit eh, caos d'aquests financiers des de les llans estafes i tot això han ligat 10, 12, 15 anys i si al final s'ha vist alguna cosa, si t'he vist no m'acordo. No? Estats Units un cas molt més llarg de qualsevol que hagi passat a Espanya, del Madoff a aquest, en 6 mesos està juzgat i, i condenat aquesta persona aquí a Espanya, és impensable això, eh? Mm. Sembla que sí que és difícil, Bé, pues, eh? Bé, bueno, doncs pues, tot el tema, pues, així, així, així és el que tenim, no? Uh -huh. <ríe> el dia d'avui, des de la comissió organitzadora, doncs s'ha volgut, a banda tota aquesta qüestió més reivindicativa, s'ha volgut que sigui molt lúdic, ho estàs vivint, tu també ho vius la jornada d'avui amb il·lusió, amb, amb alegria, també? Sí, senti, un dia, un dia de, de festa i de tal de poder expressar. Eh, independentment, independentment del resultat independentment del de, de, torn a dir que també és un tema no vinculant però el fet, el fet de poder-se de, de poder-se poder expressar doncs pues, pues, ja en ja, ja, ja, si sí, és un tema de, de la lleia i d'aquí pues, vull també felicitar que vull felicitar el, el pàrroco el rector mossèn Mayús pues, per la, la seva iniciativa Pues de Deixant-se, com sempre, deixa el poble de Tiana, independentment pues de, de qui sigui, pues ens deixa la categuística i en una singularitat i en un moment, pues, si vols, de, de controvèrsia de, del cas aquest, pues que l'hagi deixat el poble de Tiana, pues des aquí el meu aplaudiment no, cap a ell. Doncs sí, una dada significativa que, que a més s'ha ressenyat, no? Comparant els locals que estan fent servir diversos pobles de, de Catalunya... Sí, sí, sí, sí. No, no, i, no, i cuidado, i, i des del punt de vista pues, del, del jefecillo que té a Madrid el rau que les manifestacions que van, no? Vull dir, veiem per on van els cabecilles, no? O sigui que... Si el que es manifesta no es poden manifestar els de Tiana, no comptava més. <ríe> <ríe> la manifestació és molt diferent, no? És, és una diferent, totalment, sí. totalment diferent, però veure si... Bueno, tenim, tenim, tenim doncs que, que, que felicitar-li a mossèn. Eh? Molt bé. Doncs Josep Maria Tòfoli, que vagi molt bé la jornada d'avui, que la gaudeixis. La continuarem gaudint. Perfecte. I gràcies per venir la ràdio. Que vagi bé.